Kapitola 22. dva Nirejavagó Peklo Verš 306. šest Abhúta vádí nirejang upéty Jová pikatvá nakaromi čáha Ubhó peče samá bhavanti nekamma. kamma Manuja Paratha Ti, kdo mluví nepravdu, odcházejí do pekla, stejně jako ti, kteří něco udělají a pak to zapírají. Oba si po smrti budou rovni, na onom světě, tito lidé nízkého konání. Verš 307 Kāsa vantha bhavo, pápa dhamma a sanyatá, pápa kam mehi, nirayanti čary Mnozí z těch, kdo se oděli okrovým rouchem, mají zlou povahu a jsou neukáznění. Tito zlí se díky svým zlým činům znovu zrodí v pekle. Verš 308 Sejo Ayogulo Buto, tato agisikúpamo, Janče Bunče jadu sílo, masanyato. Lepší je spolknout železnou kouli rozžhavenou jako planoucí oheň, než pojídat takto nectnostně a neukázněně almužní jídlo kraje. Verš 309 Čatáry dhánány na rópa Apa dati para daru pasí, apunya lábang, anikama seyang, nindang tatiang, nirayang chatutang. Do čtyř stavů nedbalí muž upadne, svádí -li ženu druhého. nahromadění viny neklidný spánek, za třetí hanlivá pověst a za čtvrté peklo. Verš 310 Apuňa lábho ča gatý ča bhita bhýta sabhýta jratý Ráďáče dandang garukang paníti, má naro paredárang nasévy. Kromě nahromadění viny a zlého budoucího stavu, jsou oba vystrašení během krátké rozkoše. Neboť král za to uvaluje těžký trest, proto by muž neměl svádět ženu druhého. Verš 311 Kuso jata dugahito hatame vanukantaty sámaňang dupa ramatang niraja jako ostrá tráva. Jeli špatně uchopena, ruku pořeže, tak i špatně pojímaný asketický život stáhne člověka do pekla. Verš 312 jankinči či sithilán kammang sankilithanče yangvatang sanka sarang brahmačaryang na ti Mahapalang. Nějaký ledabile vykonaný čin, či nečisté praktiky, nebo pochybně vedený svatý život, to nepřinese velké plody. Verš 313. Kajrači, kajraty parakami, sitilo a rajang. Co je třeba vykonat, to konejte rozhodně a usilovně. Ledabilý odchod do bezdomoví jen zvedá ještě více prachu. Verš 314 Akatang dukatang sejo pačatapaty dukatang katanče sukatang sejo jangkatva nānu tapaty Je lepší nevykonat špatný čin, neboť špatný čin tě poté spálí. Lepší je vykonat dobrý čin, neboť ten tě poté nespálí. Verš 315 Nagarang Gutang guttang santarbáhirang evangópita attánang khano voma upačagā Kanátý táhy sočanty, Nirajamhy sama pitá. Jako město v pohraničí je střeženo uvnitř i zvenku, tak i vy střežte sami sebe, ani okamžik nepropásněte. Ti, kdo na okamžik poleví, se pak trápí, když se ocitnou v pekle. Verš 316 Alajita je lačanti, lačita la je na lačary, micha ditty zamádána, sattaga čanti dukating. Ti, kdo se hanbí za to, co hanebné není, a nehanbí se za to, co hanebné je, Následují špatné názory. Tyto bytosti kráčí do bědných stavů. Verš 317 Abhaji bhayadassino, bhaji cha bhayadassino, Mit ditthi dity satága Ti, kdo vidí nebezpečí v tom, co nebezpečné není, a nevidí nebezpečí v tom, co nebezpečné je, následují špatné názory, tyto bytosti kráčí do bědných stavů. Verš 318. A vadži, vadži matino, vadži, vadži ča vadže dasino, mitčadity samadana, satága čanty dukaty. Ti, kdo vidí chybu v tom, co chybou není, a nevidí chybu v tom, co chybou je, následují špatné názory, Tyto bytosti kráčí do bědných stavů. Verš 319. Vajanje vače tva ava čanče a vačeto, samaditi samadana, satta Však kdo rozpoznají chybu jako što chybu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 www.bandita.cz v sekci knihy. Nyní čte mnich Ashin Sarana. Nahrávka byla pořízena ve studiu DJ Vena Studio. Budeme rádi, pokud tuto nahrávku budete kopírovat a zdarma sdílet.